Jesu Kristoren Evangelijoa San Juanen Liburutik Aldiaretan gizon bat Lazaro izenekoa geixoegoan Betaniakoa zan, Maria eta honen aizta Martaren herrikoa. Maria hau geixoegoan Lazaroaren arrebea Jesuzuken du zigurtzi eta oinak bere ulea datsez esukatu eutxozen nazan Lazaruren arroba biek albizte hau bialdu eutxoen, Jesusi. Jauna, zure adiskideak geixoritako. Jesusek hori entzutean esaneban eban. hau ez da ilteko gatsa, jainkoaren aintza azaltzeko baino. Gatsonen bidez en jainkoaren semearen aintza azaldu daiten. Jesusek oso adiskide zituan Marta honen aiztea eta Lazaro. Hau geixorik egoela jakinda ere. Egoan lekuan gelditu zan Jesus beste egunbian. bian. Ondoren esan eutzen ikasleei, koazen barriro ere judeara. Ikasleeek esan eutxoen, maizu, orantxo juduek harrika egingura eutxoen eta ara joan behar alduzu barriro. Jesusek erantzen eutzen, ez egunak amabio ordu. Egun ez dabeleana, ez dabeztropezu egiten, eguzkiak argitzen deutxo eta bidea. Gau ez dabilenak ostera estropezu egiten da, argirik ez da beta Eta jarraitu eban Lazaro gurea adiskidea lodago Baina banoa ez nazera Ikasleek esan eutxoen, jaunalo badago, osatuko da Jesusek Lazaroren eriozaz, esan eban hori Baina ikasleek ohiko loaz ezi arduala uste eben Gorduan Jesusek garbi esan eutzen, Lazaro hil eginda Eta posten naz, anez izanaz. Zuen onerako izango da eta olan sinistu da izuen. Guazen ba arenetxera. Tomasek, biki eritzonak, esan eutzen ikaslei. Guazen geu ere, beragaz hilta. Jesus eldizanean, ordurako lauegun eroia izan lazaro kilobian. Betania urrean dago Jerusalendik. Idu bat kilometrora. Eta asko etorri izan Marta eta Maria gana nebea gaitik doluminak emotera. Martak, Jesus etorrela entzun orduko, bidera urten neutxan. Maria barri ez etxean gelditzu zan. Martak esan neutxan Jesusi, jauna. Hemen izan bat gure nebea ezan hilgo. Alan ere badakit eskatu diozun guztia mongo deutxula jainkoak. Jesusek egeran zen neutxan, biztuko da zure nebea. Eta martak, badakit biztuko dala azken egunean hildakoen bizturakoan. Jesusek esan eutxan orduan, neunaz biztuerea eta bizia. Nigan sinisten dauan na, hilda ere, bizizango da eta bizi dana nigan sinisten badao, ez da betiko hilgo. Sinisten dozu hori, martak erantzen eutxan, bai jaunaz, sinisten do zeu zarala mesia, jankoaren esemea mundura etorteko azana. Orduan berea izta mariari deitzera joan zan Marta eta esan eutxan isilka maizua emendago eta da egiten deutxu. Hori entzutean, bapatean jagi eta Jesusengana gana joan zan. Jesus artean, herrian sartubarik barik egoan. Martak topatu eban lekuan bertan. Etxean mariari naigabean gabian laguntzen egozan juek, arek bapatean jagi eta urten ebala ikustean jarraitzo egin eutxoen negarregitera ilobira joialakoan. Mariak jesusegoen tokira heltzean ikusi ebaneko oinetan auspezen jarri eta esan eutxan jauna. Hemen izan bazina, gure nebea esan ilgo. Maria eta haragazetorritako juduak negarrez ikusirik barruak zirra egin eutxan jesusi eta zehatz unkiturik hitan du eutxan nonipinidozue. Erantzun eutxoan, Jauna zatoz eta ikusi, Jesusek negarrarien moneutxan. Han egozen juduek esan eben, begiratu zein maitea eban. Baina aritariko batzuk esan eben, itsuari begiak edegi hau txuzan honek, ezaleikean hau iltea galazo. Jesus ostera ere unkiturik hilobira urreratu zan. Aitzuloa zan, arlauzaz estaldutan. Jesusek esan eban, kendu arlauzea. Hildakoaren arreba martak esan eutxan, jauna kiratxa botako dao, lau egun baditu eta. Jesusek erantzun eutxan, ez aldeutsu tezan, zigizten badozu jainkoaren haintza ikusiko dozula. Kendu eben bada Jesusek Jezusek begiak zerurantzen jasorik esan eban, aita, eskerrak zuri, entzunde ustazulako. Nipadaket betien zuten deustazuna, baina inguruan dodan jentea gaitik dinot, zuk bialdun nozula sinistu dagien. Hau esan da, oiu egin eban sakon, Lazaro, Zatoz Eta hildakoak urten egin eban, eskuo eginak oial zerrendaz loturik eta orpegia zapiz estaldutaz ikuan. Jesu zeke saneltzen, askatu eizu eta itxi joaten. Jesusek egina ikusi ebenean Maria ikustera joandako judu askok sinistu eban harengan Jaunak esana